Aratzaldeon! Aratzaldeon, zer nahi duzu? Iguzkirako krema nahi nuke? Biziki ongi, hemen dituzu kremak, hau biziki ona da, eta hau ere bai, merkeago da. Biak onak dira? Bai, bai, biak. Zain presiotan dira? Lehena, amasei euro, ogoita sei sentimotan da, eta bigarena, amalau eurotan. Bigareen atuko dut. Ongi, Berik nahi duzu? Ez es, Mil esker. Tori. Tori, lau euro. Milesker? Milesker zuri, Aur. Agur? Agur.